William s-anunță că l-a convins pe veteranul Felipe Massa să revină asupra retragerii din activitate și să mai concureze un sezon. Rămas fără un pilot experimentat, patronul Frank Williams i-a oferit brazilianului de 35 de ani un salariu de 6 milioane de euro. Messi, ma, Messi, Massa va fi cu echipier cu un canadian în vârstă de mai 18 ani, Lens Stroll. Ma Messi e în capul numai, numai Ma, Messi, nu mă tichitaca, numai la asta te gândești. Da. Băi, deci, Monica Niculescu Raus. Duvăz s-a dus. Băi, și deci începuse atât de bine sezonul, știi, ajuns până în finala la Hobart, uh -huh. unde a bădut-o una de pe loc 134 mondial, incredibil, și ce acum pierdem în primul tur la... Ce crezi că s-a întâmplat? Ce se întâmplă cu fetele astea? <laughs> de ce atâta inconstanță? Serios, de ce n-a trecut mai departe? Tu ce... știi că Marius și Mudi un băiat care dă și goluri. Da, l-am văzut, joacă la Astra. Apropo. Da. L-au adus la prima echipă. Da. Hai mă, știm tot. A băgat taică da. suasele. Hai mă, tati, dă și tu Eu un -a gol saraci Mă scuzași, mă rog. dic Mi-a tras atenția următoarea știre pe care am văzut-o la Digisport. Shakira îl împinge pe pique să plece de la Barcelona către Premier League Piquei ar fi împins spre Londra de soția sa Shakira, care este nemulțumită de presiunea pe care presa din Spania o pune pe jucătorul de 29 de ani, precizează sursa citată. Bine, acum nu știu la ce se pricepe uh, Pichet de la văzut uh, Shakira, l-a selecționat Shakira, da. dar pentru Premier League trebuie ceva mai da. mult decât să stai în apărare la Barcelona. Presiunea pe care o pune presa, adică asta e Shakira. De fapt, Shakira poate e geloasă. Mă gândesc că numai nevastă are dreptul să te frece la cap. Că ce se bagă ăștia? Ia pleacă tu, dragă, de aici. Ce se bagă? Normal. Și pleacă sau nu pleacă? Nu știu Să ne spună Luca Bine. Eu am găsit o piesă Îl uh, sună, dar să... <laughs> nu e de vreme acum Ola, piche, che tal? tal. Nu te mai duci tu? Am găsit o piesă lansată cu vreo săptămână Și Domn care are vas. vreo 50 și ceva de milioane de vizualizări pe YouTube Ed Sheeran o Știi pe Ed Sheeran? Clar, cum să nu Shape Sheeran. of you este hitul anului Sau începutul lui de an La Europa FM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 Body. Oh I, oh I, oh I, I'm in love with your body Oh oh well, I'm in love with your body Oh I, oh, I, oh, I, oh I. Well, I'm, in I'm in love with your body Everyday discovering something brand new I'm in love with the shape of you When we came, we let the story begin We're going out on our first date well, You and me, are thrifty, so go You can eat, fill up your bag And I fill up your plate We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay leave and leaving getting a taxi Kissing the backseat tell the driver make the radio play and I'm singing like girl you know I want your love You're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 Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body, in with your body. In with your body. Every day discovering something brand new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 She smell like you every day covered discover Shape of you. Asta e un soi de înstație la Lizeanu, varianta britanică, pentru că toți se pregătesc ăștia să iasă din Uniunea Acum au zis să scoată piesa asta de la Ed Sheeran. Câte milioane de vizualizări avem pe YouTube pentru această piesă? Ca să fiu foarte exact, 57 de milioane, 729.307 de mii, vizualizări. cât timp? Adică o, săptămână când o săptămână da. Așa se face <laughs> Bravo, mă. Noi când vom lansa piesă Așa va fi Până atunci nu vom lansa nicio piesă Între timp venim în București Unde fraților s-a terminat cu șmecheria Primarul general A anunțat furioasă de altfel Doamna Firea că mașinile Parcate pe linie de tramvai Sau trombeluz sau astea O se ridice de urgență toate mașinile care vor bloca tramvaele, troleibuzele, autobuzele, transportul în comun în general, circulația banda întâi, vor fi ridicate urgent. Urgent! Urgent, s-a terminat. Asta, pentru că ieri a fost o zi de coșmar în traficul din București. Era plin Facebook-ul de soiul de lucruri care nu pot fi spuse la radio. Trafic blocat cam peste tot. Evident, e multă zăpadă. Câte lipsește din fiecare șosea, câte o bandă, câte jumătate de bandă, așa și pe dincolo. Mamă, leg... și în pasaj și în pasajul ăsta din băneasa e zăpadă. Voi <laughs> vă dați seama că e zăpadă în pasaj, în pasaj. lipită de pereți. A, -a unde se duce în... când sunt pata. A fost împinsă acolo. <laughs> dar eu am auzit-o pe doamna Firea la știri că a spus ceva de o platformă rapidă. Da, va O fi... platformă. Da. Ar fi o platformă spațială. <laughs> Asta era <laughs> finalul știrii, dar Luca a anticipat. Cu... <laughs> da, Luca se... <laughs> da. Dacă vrei, um... o mai dau o dată pe doamna Firea ca să ai senzația că începem din <laughs> no. De, de start. <laughs> Începând de astăzi, a anunțat doamna Firea, toate mașinile care vor bloca tramvaiele, troleibuzele, autobuzele, alte căi de acces vor fi ridicate de către o platformă aflată la administrația străzilor care va putea să acționeze urgent. Asta este un oraș de 200 de kilometri pătrați, aș vrea să vă spun, 6 sectoare, pentru cei care nu știu, doamna... Fira nu e de mult timp în București, adică nu locuiește în București decât de vreo 27 de ani. Poate nu știe, e un oraș foarte mare, 200 de kilometri pătrați, are câteva mii de kilometri de străzi și ca să l traversezi într o zi în care, adică ieri de exemplu, dacă voiai să traversezi, orașul nu ți ajungea ziua. Adică dacă plecai din sud și vai să ajungi în nord, treia să mai faci și astăzi un pic dintr-at. Asta cu ideea că vor fi, există o platformă de ridicare a mașinilor care blochează traficul undeva. O platformă rapidă. Da, și este o dronă, e în zbor Ne trebuie mai multe platforme Dacă s-ar putea Eu cred că ar trebui să fie numai platforme Iar să de București și Strezile în general cu platforme O să mai asfalt Stai că o luăm de la capăt cu ridicarea mașinilor O să fie distracție mare Încep ieri primeam voluntari dincolo, de unde încep Da, îi primeam mesaje, am și difuzat La radio, pe șoseaua Colentina Era totul blocat, a fost Cât am durat deșteptarea, a fost blocat alți oameni care făceau câte 70 de minute, 5 km ca să traversezi orașul, cu o singură platformă o să fie distracție mare. Ieri, de exemplu, adică ce a determinat nervozitatea doamnei Firea, justificată de altfel, are dreptate, adică bravo, foarte bine, numai că nu se să rezolve așa. Ce a determinat această nervozitate? Troleibuzul 70, a fost linia de troleibuz 70, a fost blocată de niște mașini care erau parcate pe linie. Troleibuzul, după câte știm noi de la televizor, nu poate depăși decât până la o anumită distanță, că e legat la fire. Asta E legat la firea. Da. ore întregi s-a fost blocată circulația. Da. Eu, eu, adică eu știam că bucureștinii sunt mai nevricoși de felul lor. Auzi eu nu știu simt... cum, naiba, nu le-au dat foc la mașina aia care blochează. Care bucureștia? că pe undeva, uite, mă simt vinovat. Auziam vorbind de doamna fira că a venit acum 20 și ceva de ani, am venit cumva împreună în București. Zou? So? <laughs> în sensul în care, cam în aceeași perioadă, mă simt cumva vinovat, De Uite, ce, că s-a stricat orașul ăsta. Nu s-a stricat, A ajuns să-l conducă. Nu. În momentul acesta, un moldovean să vorbească la radio din... Înțelegi? Da. La asta nu? mă refer. Ce are, frate? Toată lumea e moldoveană. <laughs> Toate mașinile care vor bloca tramvaiele, troleibuzele, autobuzele, transportul în comun în general, circulația banda întâi, vor fi ridicate urgent. Foarte bine. Mie mi se pare că circul este o metodă De divertisment foarte primitivă Și ar putea foarte bine să dispară România fiind altfel o țară foarte avansată Lipsită de plăceri de astea primitive România în direct Cu voi Guran De luni până joi la 1 și un sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro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 La EMAG a izbucnit revoluția prețurilor. Trei zile cu promoții la putere. Profită de reducirile de până la 50% la o gamă variată de articole. De la laptopuri, la produse pentru copii, de la telefoane, la electrocasnice, de la televizoare, la produse pentru casă. EMAG, online, va fi mereu simplu. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși și sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Fashion Days Epic Sale a început pe fashiondays.ro. Până pe 19 ianuarie, cel mai mare eveniment de sale al iernii organizat de Fashion Days vine cu reduceri pentru sute de mii de produse. În plus, livrarea și returul sunt gratuite. Detalii pe fashiondays.ro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 Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ziua cea mare se apropie. Erba s-a anunțat oficial că va testa până la finalul acestui an automobilul zburător. Nu e nicio glumă, iar eu aștept de mulți știrea asta. Și, sincer să vă spun, de când a sunt în București, iar străzile sunt pline de munți de zăpadă norăită cu care nu știm ce să mai facem, m-am tot gândit la ea în fiecare zi. E, Dumnezeu m-a auzit! Pregătiți-vă de Star Wars Episod One. ăla cu kin pilot ce nu știți. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM Trăim de ani buni sub teroarea dictaturii traficanților. A celor care aglomerează traficul Adică da, tu șoferul care ești acum la volan și asculți Din cauza ta nechinuind de prin 60 să facem autostrăzi Fără să reușim la modul serios decât milioane de șpăci Ei bine, ziua cea mare se apropie Nu numai că nu vom mai sta în cozi interminabile nervoși unii pe alții Exersându-ne creativitatea lingvistică cu noi și noi în jurii, Dar mai ales risipind aproape un miliard de euro domnule anual Pe plombat gropi când se știe Miliard dolari putea merge la groapa ca să nu zi gaura mult mai mare de la pensii. Așadar, până la finalul anului, erba testează mașina viitorului, care nu va arăta chiar ca în episodul 1 din Star Wars, dar nici prea greu de condus nu poate fi. Dacă pe aia din Star Wars mă gândesc eu, le conduceau muște vorbitoare și Ana Kim, care era un copil. Vedeți? De e genial ministrul pesedist al transporturilor, care a zis că nu promite niciun kilometru de autostradă. Știa, omul știa că dacă trage în suficient de timp, cineva o să inventeze și mașinile astea zburătoare într-o zi. Vai, săraci ăștia de europeni care au făcut autostrăzi n-au fost deștepți ca noi. Vai de autostrăzile lor, vor rămâne niște relicve ale istoriei, bani îngropați, fix cum s-a întâmplat și cu autostrăzile Imperiului Roman. La modul serios acum. Presupunând că de mâine, în 2-3 ani, mașinile astea zburătoare chiar ar deveni realitate de mase, iar statul ar lua decizia să nu mai investească în autostrăzi, economic vorbind, ar avea de suferit vreo două domenii, dar vreo trei categorii de români, să știți. Prima categorie este cea a românilor foarte numeroși, care lucrează în domeniul construcțiilor, inclusiv în firmele suport și mulți. Cât că ar trebui să ne temem de ziua aceea, căci infrastructura rutieră absorbe o bună parte din forța de muncă slab calificată sau necalificată de deloc a patriei noastre. Problema acestei categorii de oameni este că nici nu are prea multe șanse să se recalifice rapid. Apoi, în categoria a doua, ar fi firmele din domeniul auto, despre care se poate presupune că s-ar adapta, dar probabil că nu atât de repede. Oricum, o scădere a cererii de automobile clasice ar face zdrențe contul curent al României, căci de acolo vine valuta de la export, dar și valoarea adăugată, redistribuită în economie sub diferite forme, mai ales de către stat, prin taxare, cum altfel. Ceea ce ne duce în mod inevitabil la cea de-a treia categorie afectată, cel mai grav afectați de o cădere economică ar fi ca de obicei bugetarii și pensionarii. Chiar dacă mulți dintre ei nu fac o corelație directă între investiții și resursele bugetare produse de acestea, adevărul mai simplu este că gaura de la fondul de pensii crește invers proporțional cu cea a numărului de salariați din economia privată. Cu cât mai puțin salariați, cu atât e gaura mai mare. Desigur, deși știrea cu iarba se foarte reală, ceea ce v-am spus acum este un exercițiu pur teoretic. O trecere de la automobile ce merg pe străzi 2D la cele ce se deplasează aerian în 3D se va produce în câteva decenii. Și oricum alte joburi ar fi create în noile domenii de transport, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când omenirea s-a speriat degeaba de progresul tehnic. Adevărata problemă a fost însă de fiecare dată pentru cei care nu au simțit valul schimbării și nu au reușit să țină pasul cu ea. Căci una este susții, uite, că automobilul e un mof și tot calul va fi de bază așa cum spunea caizerul german Wilhelm al II-lea la sfârșitul secolului 19, ceea ce n-a împiedicat totuși Germania să devină cel mai mare producător de automobile și constructor de autostrăzi câteva decenii mai târziu, și alta e să folosești pe scară largă calul și căruța în al doilea deceniu al secolului 21, așa cum încă mai poți găsi cam pe orice drum național din România. Moi Seguran și Busy Day, mulțumim moi, și un sfert o nouă ediție în România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day v-a fost oferită de...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 What? Huh? on the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 Sia și Kendrick Lamar la Europa FM 7 și 36 de minute, ar fi putut fi hit cu bani piesa asta, dar n-a fost. Avem 100 de euro în dimineața asta, trebuie doar să ne ascultați cu atenție și să ne luați bani. 100 de euro. Tot despre bani vorbim. În premieră, după 1989, salariul mediu brut în România a trecut de pragul psihologic de 3000 de lei. Ce înseamnă asta? -brut. brut înseamnă asta. În noiembrie 2016, adică net 2172 de lei. Dar brut, peste 3.000 de lei, ceea ce mi se pare super ok. În sfârșit, am așteptat 30 de ani ca să trecem de brut 3.000 de lei. Um, cel mai mult au crescut lefurile în învățământ, administrație și sănătate. Cele mai mari salarii rămân în IT, în industria extractivă, asigurări și energie, uh, spun colegii de la știrile ProTV. Din noiembrie 2015 și până în noiembrie 2016, salariul mediu brut a crescut cu 300 de lei. Deci, practic, bani în buzunar, 250 de lei. Și uh -huh. se cheltuiesc toți. Mai rămân 340 de lei. Deci, 90% din uh, salariu se duce. Că eu acum Cel prim. mult, tu, de fapt, vrei de să ne dai nouă veste bună, C au crescut lefurile în casările, din punctul ăsta de vedere, <sus> da? <sus> da? <sus> au crescut lefurile în casările, nu prea. În toată statistica asta, eu n-am văzut parlamentarii și nici angajații SRI, dacă no. și lor li s-a întâmplat lucrul ăsta. Sau pentru îi de lei e prea puțin. Da, e prea puțin. Dar ați văzut, poate ați observat că noul Parlament, cu majoritatea PSD-alde, a hotărât să taie salariile nenorociților de demnitari. Foarte bine a făcut, domnule. Care primiseră, prin ordonanțe de urgență, practic dublarea salariilor undeva la jumătatea anului trecut. Președintele avea, nu știu, vreo 13.000 de lei potrivit noi ordonanțe, acum gata s-a terminat, îi pun la loc 6.500, cu totul 48 de demnitare în România, Mama, ea a pedepsit PSD-ul de nu s-au văzut Foarte bine Foarte le-a făcut, bine, le făcut. Foarte bine. E adevărat că anul trecut PSD-ul Înainte de campania electorală a avut grijă Să mărească salariile primarilor Care sunt vreo 3200 în țara asta Da, domnule, dar de, că... de ei E nevoie, că uite, fac curat prin oraș și în perioada asta Sigur, e adevărat că majoritatea parlamentară Anul trecut a aranjat Pensii speciale Inclusiv pentru parlamentari Și la fel mii de oameni Dar despre asta nu mai vorbim Acum vorbim despre cum le-am tăiat salariile la ăștia 48 de demnitari. Au câștigat alegerile, vorbesc despre ce vor ei? Da, așa este. Gata, bine le-ați făcut, domnule. Bravo! S-a echilibrat bugetul. Tu vrei să spui că ne permitem să cumpărăm mai multe lucruri. Da. Ce ați cumpărat ultima dată? Hai să vorbim despre ce am cumpărat Fiecare dintre noi ultima dată 0372 Să facem un sondaj Să vedem ce mai cumpără ascultătorul Europa FM Ultima cumpărătură făcută de ascultătorul Europa FM Eu am luat niște salam ieri N Nu cred, tu ai luat aspirină în ceva Sau, sau nu, și salată zi? Și o salată. Ai luat salam? Uh, salam și salată, da Dar spune-mi, tu ei salam mult? O bar sau ei așa 50 de grame? O, o melodie, două Dar tu, da, tu ai voie de... <laughs> <laughs> pe seară, înainte Bădă. de culcare. <laughs> <laughs> și ținând cură de slăbire, de deci salam, da. da, salam cu salată, Da, salam cu salată. Știi că mănânci salată și te uiți la salam, că ai vrea și salam. Da. Asta e, practic, ăsta e efectul. 0372069599, ce ai cumpărat ultima dată? Domnul Luca, ce ai cumpărat ultima dată? Un cotlet, tot cu fame. cotlet? Da, un cotlet de vițel. Și o ah. căciulă. Pe bune? Da. Cât ai dat pe căciulă și cât ai dat pe cotlet? L-ai închis aici. să spun? Da, am dat 90 de lei pe căciulă și 50 de lei pe căciulă. 90 cotlete. de lei, dar de ce căciulă mâncat și căciulă Mamă, deci... După, cap. după zis, ce Teoretic, după ce termin de mâncat și cum mi-ai pus tu întrebarea, mă gândesc că la două cotlete, o căciulă, mai bine nu mai mănânc. Vorba, deci ai dat o grămadă de bani pe mâncare, uh, vorba lucreangă, știi? Golătatea dă înconjur, dar fomea dă de dreptul Adică lasă hainele, de mâncare să avem că... da, da, da. Bine, cotletul mare, să ne înțelegem Mare, 5 kg de cotlet Ne-a sunat Romica Romica, Bună salut! Bună dimineața din Suceala, Romica Ia Salut. spune Romica, ce ai cumpărat ultima oară? Pâine și apă Pâine și apă? <laughs> Poate atât Asta, în dimineața asta Rom Ro ieri, dimine ieri seara. adică seara. Romică, pâine și apă, dar ești ne de undeva de la umbră, de la răcoare? Săracul de tine, pâine și apă, atât? Trebuie să facem, trebuie să facem provizii că au venit câinii ăștia, au văzut că au anulat ordonanța de urgență prin care medici au făcut simtis, care managerii de spitale... Da, acum pot fi și politici. De... Da, pe asta e... e. Da, și a da. venit și acum au început să facă legile lor. Da, auzi? Lumează perioada roșie. Romica, spune cum e cu... Tu economisești un ban? Cum? Economisești? De la o lună la alta? Nu prea, mai mult investesc acum, da, dar... Bun. Doar să vină și, și ziua în care să economisești. Uite, domnule, în sfârșit au venit investitorii. Gata, Romica, a venit auzi? investitorul, Romica, să trăiești. Te simt în mașină, se circulă bine în Suceava? Sunt rândul special, că bine zici, da, la, bravo asta. Bine domnul Romica, Dacă mers, sunt frumos. probleme în trafic, să ne spune și nouă La 0728111222 uh, Mesaje pe WhatsApp Hai să vă vedem la 0372069599 Vorbim cu Horia Bună dimineața Salutare, Horică Bună dimineața, băieți Să trăiți. Azi dimineața am cumpărat benzină de, de 150 de lei. Da, ești în bani. Benzină am luat și eu ieri și am făcut plinul. M-a întrebat ăla cât punem. Plinul. S-a uitat la mine. Da, domnul pe m-ați luat salariul? Serios? Plinul? Și am făcut și eu plinul și am luat și o cutie de biscuiți. Așa, fac și eu plinul și știu că n am treabă o perioadă. Da. Ai, și ai făcut doar de 150 de lei? Da. Eu niciodată nu stau să fie pe zero. A, și tu ești modelul, ești stresat când se apropie Cine. de rezervă? Da, când îmi întrebam, facem da. plinul ca să avem ce omblat. 0372069599, dar vezi că vorbim doar de nevoile noastre zilnice. De de am, am vorbit de mâncare, am vorbit de benzină, am da. vorbit de lucruri de genul ăsta, nu dar în general, dacă oamenii mai oamenii nu mai cumpărat nimic. Uite, eu mă știi bine că eu cumpăr cadouri pentru Alexandra. Da. Eu am cumpărat un Lego, adică hai să vorbim și de lucrurile astea, ultimele lucruri pe care le-am cumpărat. Înțelegi? Nu. Ne, tu n-ai mai luat nimic pe lângă casa pe la casa omului, ceva care să ți folosească pe termen lung dincolo de o pâine? ba uh, dau un PlayStation acum 6 luni. Ah, uite, vezi, asta e o investiție. Nu cred. În buna ta dispoziție. Deci am luat PlayStation și am descoperit că nu mă mai pot juca pe el, că nu mă nu nu mă interesează. Da, te bate într una, de fapt, practic, da, asta nu, este numai nu mi place cript. cu controlerul ăla, nu suport. Alexandru, bună dimineața. Bună dimineața, băieți! Eu, să zic așa, ultimele achiziții, ieri am luat niște bani de izolatoare și de becuri. Era să dimineață, către servici, niște pursecuri. fursecuri. Fursecuri. de pisică. Ce este de pisică? Ochi de pisică, așa se numesc fursecuri. Fursecuri, de pisică? Da. Asta, asta. Și... exact. Bine, domnule, mersi frumos. Mulțumim, Alexandru, e și Noi, bună dimineața. Salut! Rally? Bună dimineața! Bună, Bună dimineața! ce-ai cumpărat, ultima dată? la Ultima dată ce-am cumpărat agrafe, a. elastice de păr pentru o nepoțită, o căciuliță și el se ducea la grădiniță și una dintre doamnele care își zicea copilul, zice, tu, da ce șapcă, fai, -ai, stai, ca asta mi-a cumpărat o mătușică-mea din Cluj. A, deci ai cumpărat o șapcă ce seamănă cu o căciuliță. Aurelis, așa, da, re, re, la am înțeles, dar eli spune-mi, deci de unde vine numele tău? Că asta sunt curios acum. De la Aurelia. Aurelia, Aurelia, bine, Aurelia. mulțumim. Relly. Mulțumim tare mult, Reli, Cristina e și acum noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Am cumpărat de curând CD-ul cu Damian Drăghici. Ah, da, și cu Smiley, asta, nu? Și, și care e cu... piesa Prei pe care a scris cel mai tare, tare, tare? Smiley, da, în stație A, la stație nu Lizanu Toată lumea ia discul pentru piesa aia Mulțumim tare mult Cristina, Areli, Alexandru, Hori Romică, pentru că ați intrat în direct cu noi în dimineața asta 7 și 44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 The lips that summer by the sea, by Mr. Pop, pop, shop. the juices in, mix it up till it's bubbling. Go. Now you're tripping up the good, get you rocking like an animal. always ready, baby, lock Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Milkshakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and come on, dance with me. hands on your hips and work it, baby, please. Kiss On the lips, it's I'm about by the sea, by the sea, Bye, the sea, the sea Mr. Fristy, Bob the shop against the wall mr officer i don't know nothing that is a truth ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. So i i i i i i i i Bab Ina 7.48 și 48 de minute. Au început să vină mesajele pe WhatsApp la 0,728111222 în ceea ce privește trafic. Înțeleg că e bine deocamdată și în București se circulă bine pentru această oră. Domniti da. Oficiul European de Luptă Antifraudă Faimosul Olaf mie mi e place cum îi spune Olaf, Olaf A identificat o gaură de circa 543 de milioane de euro Deci o fraudă de jumătate de miliarde de euro Așa, În care? legătură cu proiectul de construire a unei magistrale de metro din capitala Budapest a, nu era Bucarest. Asta zic, băi, Bucarest, <laughs> nu cumva au greșit și este Buddha, e de fapt București și nu Budapesta. Adică avem și noi problema noastră cu magistrala de metro de drumul taberei care se tot construiește. Dar nu. Deci, fiți atenți ce fraude se poate face la construcția unei linii de metro. Jumătate de miliard. Da, nu, serios. Acum, niște bă, bă, din conducerea țării cum să stau și ascultă să vadă cum a făcut aia? Da. Ia experiența din, din Ungaria. Comisia Europeană ar putea impune acum Ungariei o amendă de 249 de milioane de euro, plus recuperarea banilor. În mod evident, a anunțat luni responsabil guvernamental ungar, citat de MTI, potrivit Pres. Proiectul acestei linii de metrou constituie cel mai mare caz de corupție din 13 ani de istoria Ungariei ca membra a Uniunii Europene. O sumă de aproape 167 de miliarde de forinți, adică 500 și ceva de miliarde, 549 de milioane de euro, din cadrul acestui proiect au fost fie furați, fie fraudați, bani care trebuie recuperați de autoritățile europene și ungare. Din acești bani, 76 de milioane de forinți au venit de la Uniune sub formă de fonduri pentru dezvoltare, etc., etc., de deci, se poate și alții. Fraudă de jumătate de miliard într-o țară care este de două ori mai mică decât România pentru construcția unei linii de metrou. Nu te uiți acum cu mai mult respect la linia de metro din drumul taberei în momentul ăsta? De ce? Că acolo furtul s-a terminat. Păi asta, deci ce poate să facă linia de metro din drumul taberei, mă gândesc. De, Încă n-am aflat. Că începem de aia cu aia despre aeroport. Oh! Da, și să oh. te ții atunci când vor, vom lega cu metrou Bucureștiul de Timișoara. Da. Te înțeleg că și acolo proiecte nenumărate. Nenumărate. 7 și 50 de minute, Corazon Espinado, avem Santana, bună dimineața! Doua, Santana și Mania la Europa FM, 5 minute până la ora 8. Vă reamintesc, după ora 8, în orice moment, puteți câștiga 100 de euro și hit din hitul cu bani. Trebuie doar să asculti, afli care e hitul cu bani și evident că ne iei banii în fiecare dimineață Se circulă în popeșile ordene, se circulă mai greu să știi. Uite, a un mesaj acum spre București, se merge cam cu 5 metri în 5 minute. Aha. Nu nimic, că se mai înrăutățește situația. Da, ușor, Aică, ușor, ușor Da, bucurați-vă deocamdată Vezi că dimineața asta discutăm foarte mult despre bani și despre trafic Și oarecum în context știți cât este salariul directorului de la CNAIR CNAIR este fostul CNADNR Știu eu, știu eu, știu eu Mult bănuiesc Da, Aică... mult 24.000 de lei pe luna Cât înseamnă asta? În, în zimei milioane, 240 de milioane? Da. da 240 de milioane vechi De lei vechi Da, pe stil vechi pe stil nou, 24.000 de lei pe lună noul șef, adică șeful CNA IREC, Nair ăsta, care e nou, că l-au dat afară pe ăla vechi, care era un tehnocrat ăsta cu școală. Nenorocit. Auzi, dar poate și mântă de ăștia. Băi, anul trecut nu s-a inaugurat niciun kilometru de autostradă în România. În urmă cu doi ani s-au mai demolat niște kilometri de autostradă. Și crezi că de asta îi plătesc așa bine? Să țină de zero ăla cât mai mult? Asta, deci mă gândesc... Oare ce se întâmplă dacă îi plătești prost? Îți dai seama că rămânem fără autostrăzi. Performanța da. lui de anul trecut a fost că nu s-a demolat nimic, cred. Cred că asta este performanța. Deci n-a scăzut numărul de kilometri de autostradă din România. Eu tot sper că dacă le dau mai puțin, se apucă și de treabă. Da, 24. Este un domn, acum nou director interimar, domnul Ștefan Ioniță, îl cheamă, e pus de domnul Cuc. Domnul Cuc este ministrul transporturilor. Care a devenit a, celebru speriu, instantaneu în, la audieri, pe vremea când încă nu era ministru. S-a dus la audieri la Parlament și l-a întrebat presa: câți kilometri de autostradă estimați că veți da în folosință ca ministru al transporturilor în anul 2017? Și el a spus că nu face niciun fel de estimări. Adică, cu alte cuvinte. A fost sincer. A fost sincer, da. Zice, bai, ne cu autostrăzile astea, gata. Deci nu mai, adică nu mai merge furăciunea cu autostrăzile de 27 de ani vă furăm banii pentru autostrăzi și deja a să bate la ochi. Deci acum gata, nu mai nu mai facem autostrăzi și am încheiat discuția. Oricum nici nu mai avem nevoie. L-am ascultat pe Moise dimineață cu erbas care fac, nu știu, ce mașini dronă. De asta nu mașini... o să mai avem nevoie. Nu mai. Practic... acum o să se fure banii cu mașinile dronă Sunt bani pierduți dacă investim în autostrăzi. 24.000 de lei pe lună. 7.57 până calculează Vlad ce înseamnă chestia asta în câte Playstation-uri poate să-și ia el rămâneți cu noi pentru știrile Europa FM iar după Republica Fantastică România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 tu cu Ce pe loc? Bani puși în joc. La Europa FM, chiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro. Dinții ta fac probleme. Sângeră de -o vreme. Ești și înțacă la calut. Uită de tot ce ai avut. La calut mie îmi place. Feștantura o reface. La calut e o vor va dovedi și ți la Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. În noaptea asta nu se doarme! E noaptea devoratorilor de prețuri! Pe Altex.ro în prețurile! Te așteptăm cu reduceri nemai pomenite! Intră pe Altex.ro și ia -ți tot ce-ți dorești! Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy World. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? gel le combate eficient. gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri! Acesta este un medicament ce conține ibuprofen Citiți cu atenție prospectul Ibutop, la țintă împotriva durerii Iar la aceasta ai nămeți de reducere pentru întreaga familie Pe 17 și 18 ianuarie Ai zahăr Moș Zaharia 1 kg la 2,95 lei Până la 40% reducere la gama de mobilă Și până la 50% reducere la textile de casă Carrefour, pentru o viață mai bună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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora 8, bună dimineața! Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vreme rece astăzi în cea mai mare parte a țării. Geroasă dimineața locală în centru și nord, în regiunile sudice și sud temporar va nince în general slab, dar pe arii restrânse, iar vântul va sufla cu putere, cu viteză de 40-50 de kilometri pe oră. Local în județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea și Vrancea rafalele vor depăși 55-60 de kilometri pe oră. Vântul va sufla cu putere și în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Călărași și Constanța unde ninsorile moderate cantitativ vor fi viscolite. În sud-estul județului Constanța vor fi și precipitații mixte. În celelalte regiuni, ninsori vor fi posibile doar izolat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 5 și 4 grade, cu minus 2, minus 1 grad Celsius maxima în București. Circulație îngreunată din cauza viscolului pe autostrăzile a 2 și a 3 se circulă cu dificultate din cauza vizibilității scăzute pe tronsoanele București-Constanța și București-Ploiești. De asemenea, circulația pe o porțiune de pe drumul Național 3 este blocată la această oră în județul Călăraș, n-a declarat Cătălin Bocai de la centrul Infotrafic. În primul rând aș să vă informez că în județul Călăraș, traficul rutier a fost blocat pe drumul Național 3 între Călăraș și Lecliu, mai precis între localitățile Mihai Viteazu și Plevna, din cauza slur de zăpadă, dar și a vizibilității extrem de reduse. Se circulă îngreunat în condiții de iarnă, atât pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, precum și pe autostrada A3 București-Poești. Precizez că pe autostrada A2, cel mai greu se circulă între localitățile Sânge abundant, viscolește zăpada, are vizibilitatea, este scăzută sub 50 de metri. Potrivit centrului infotrafic, Drumari, împrăștie material antiderapant, însă din cauza vântului puternic, zăpada este readusă pe șosea. În București, toate mașinile parcate pe banda întâi de circulație vor fi ridicate imediat, anunțat ieri primarul Gabriel Afirea. În altă ordine de idei, elevii care întârzi în această dimineață la școală și mâine dimineață nu vor primi absențe. Ei pot ajunge la ore până la 9 și 30 de minute cel târziu. Camera deputaților cere oficial de conturi să verifice rectificările bugetare adoptate de guvernul tehnocrat anul trecut. Propunerea socialdemocratului Liviu Dragnea întrunit susținerea necesară, un raport al curții de conturi este așteptat la mijlocul lunii viitoare. Șeful Camerei deputaților insistă că din buget lipsesc în jur de 10 miliarde de lei. O fumigenă, așa caracterizează Dacian Cioloș, presupuza gaură din buget, fostul premier a repetat că, în opinia sa, noua putere încearcă să justifice astfel imposibilitatea de a pune în practică toate promisiunile din campanie. Prima ședință a noii Comisii de Control SRI programată astăzi, noul președint al Comisiei Parlamentare, senatorul PSD, Adrian Susuianu, îl vrea pe Eduard Helvic în fața Parlamentului pentru a da explicații referitoare la situația lui Florian Coldea. Astăzi va fi adresat o scrisoare directorului SRI prin care va fi chemat la audieri împreună cu fostul său prim adjunct pentru a da explicații legate de afirmațiile făcute în ultima perioadă de Sebastian Ghiță. Principalul suspect al atacului de la Istanbul din noaptea de revelion a ajuns după gratii. Bărbatul care a deschis focul în clubul Reina și-a ucis 39 de oameni a fost capturat în urma unei operațiuni dintr-un district din Istanbul, așadar el nu a părăsit Turcia după atacul armat. Presupusul atacator este originar din Uzbekistan. Principalul suspect al atacului din Noaptea de Revelion a fost găsit în locuința unui prieten, Abdul Kadir Masharipov, originar din Uzbekistan, va fi supus mai multor controle medicale, înainte de a fi interogat de către anchetatorii din Istanbul. Atacatorul de la clubul Reina a fost căutat mai bine de două săptămâni, în operațiune fiind implicați mii de polițiști turci. Principalul suspect a fost scos de anchetatori încătușat și ferit de furia martorilor prezenți la fața locului. <trui> În imaginile prezentate de presa turcă, suspectul apare îmbrăcat într-un tricou pătat de sânge și cu chipul acoperit de tăieturi și vânătăi. Amintim, el e bănuit că a deschis focul într-un club supraaglomerat în noaptea de revelion și a ucis 39 de persoane. Printre victimele atacului sângeros se numără cetățeni din Israel, Franța, Tunisia, Liban, India, Belgia, Iordania și Arabia Saudită. Alte aproximativ 70 de persoane au fost rănite. Atacul a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic. L-am ascultat pe aici, Ciprian Ioana. Mulțumim! Europarlamentarii un nou președinte al Parlamentului European, cel care va urma în funcție lui Martin Schulz. Printre candidați se numără și europarlamentarul român, Laurențiu Rebega. Președintele Parlamentului European coordonează toate lucrările legislativului și reprezintă instituția în toate afacerile juridice și relațiile externe. De asemenea, semnează bugetul Uniunii Europene pentru ca acesta să devină operațional, dar și toate actele legislative. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, Astra! Giurgiu a făcut scor cu o divizionară secundă din Cipru în primul meci de pregătire din această iarnă. 7-0 cu Pafos. A marcat la debut atacantul Sergiu Bush, legitimat săptămâna trecută, iar Daniel Flore a reușit un hetric. A înscris și fiul antrenorului Marius Șumudică, Marius Ștefan, iar ceilalți marcatori au fost Ricardo Alves și Dandea, ultimul revenit după 5 luni de la o operație la genunchi. Astra va mai juca 3 meciuri amicale în cantonamentul din Cipru. AC Milan a remizat în deplasare la AC Rino 2 la 2 în ultimul meci din etapa a 20 a serie A. Gazdele au condus cu 2 la 0 la pauză și au ratat și un penalti în prima repriză. Acemila a revenit și a egalat prin golurile marcate în interval de numai 5 minute de Bertolucci și Baca, ultimul din lovitură de la 11 metri. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. Tu încercai să faceau agricultură la tine în curte? Nu, a, poate un pic la un moment dat. Da, da Dar -ai, am renunțat. A încercat cu îngreșăminte naturale? Nu. N-ai încercat, nu? I te știrea asta de la Republica Fantastică Înțeleg că există niște îngrășăminte Faci ce vrei tu, ce cultură vrei tu Tu poți să pui în curte Că iese treaba, merge treaba Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 de de tine. Crede de parte, crede de parte. Crede de parte, Câde de parte. Crede de parte sunt o dragostea de, de parte de tine. Cure de parte, crede de parte. de parte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 cât de departe sunt dragostea Departe de tine Cât de departe Cât de departe Cât de departe Cât de departe Cât de departe, Cude departe? fugi pe pământ Aș întoarce la tine Cât de departe Cât de departe Cât de departe Bate sunt durea rusnea Pe pare de tine Cât de departe Când de depart C Curebae C Câeba, pe pământ. Ași întoarci în la tine. 89 minute ori cât de departe, a sugi pe pământ, nu scăpați de AF. Și da, Fiscul e pe urmele voastre oricât de departe Dar, ați să plecați pe pământ. ăsta. Oameni buni avem, e cea mai tare știre, de când avem noi programul de așteptare. asta e, asta ce difuzăm Mi -e acum. Mi-e frică de... D.I.C.O.T. adică D.I.C.O.T. a confirmat. Fiscul din Târgu Jiu, ANAF, a scos la vânzare <laughs> droguri de mare risc sub denumirea de îngrășământ naturală. <laughs> pe cuvântul meu de onoare. Deci problema este așa. În 2011, Dicot a făcut o captură și da. a lăsat plicurile, plicurile respective, vreo mie de pliculețe, în custodia vamii din Târgu Jiu. Și... În 2016, o comisie formată la nivelul acestei instituții, adică VAMA din Târgușiu, a stabilit că astea sunt produse care pot fi valorificate prin magazinele ANAF. Așa cum se întâmplă cu majoritatea produselor confiscate de ANAF, ele da. sunt vândute ulterior la prețuri mici, mici, mici, ca să se recupereze o parte din sumă. Da. Și, deci a venit comisia și s-a uitat ce avem aici. Pliculețe, o mie de pliculețe. Ce scrie pe ele? Special Gold, Pixie, Get High, Hell, get Jeffrey... High. Biba, 25 de bani bucata da. era... Get high pentru ce era? Pentru porumb sau pentru ce era? <laughs> da, crească porumbul în <laughs> Și au verificat dacă mai sunt În termenul de valabilitate s Special gold domn... pentru roșii S-a <laughs> deci verificat Sunt valabile, le-au scos La vânzare Atat O, mie o, de, pliculețe. <laughs> o mie de pliculețe Cu droguri valabile De mare risc uh, Deci s-a aflat la sfârșitul anului trecut S-a făcut anchetă și acum s-a confirmat, toate sunt droguri. Special Gold, de exemplu, este pe lista drogurilor de mare risc alături de cocaină și heroină. Și toate sunt droguri, arată analiza chimică făcută la un laborator de specialitate, la cererea DICOT, asta e toată treaba. Deci, pe pliculețele astea scria, de fapt, îngrășământ natural. Și domnii de la VAM au zis, domnule, dacă scrie îngrășământ natural, Special Gold, Get High, nu știu ce, așa o fi. Auzi și agricultorii ăștia care veneau să cumpere de la magazin în greșămânde de sartor, cam, cam cum arătau. Da. Da. Înțelegi? Care era profilul agricultorilor care veneau mă, sunt să ia dacă get s high? Sunt curios dacă s-au prins. Adică sunt curios dacă s-au prins <lip> oamenii acolo în Târguișu sau au dus să cumpere droguri de la fisc. Bună ziua, fi... veni să cumpere 10 plicuri da. de get high. A, aveți îngrășământ... Ză-i acum trebuie o, nouă, trebuie o nouă campanie. Spune nu îngrășămintelor naturale. Deci, pe bune, știi? Aveți îngrășământ natural... Da, uh -huh. ce vă trebuie? Niște hell. Ce? Am mai... astăzi avem niște special gold. Cât 25 de bani. Așa scump? <laughs>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 tutul cu și pe loc? Bani puși în joc. La Europa FM, chiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro. Din țitea e fac probleme. Sinceratură de vreme. Ia șincia la culut. Uită de tot ce ai avut. La calut. Dovedi și tine. La Calut Activ, expertul împotriva Sângerărilor gingivale, rezultate Notabile de la primele aplicări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 în prețurile. Te așteptăm cu reduceri nemaipomenite. Intră pe Altex.ro și ia tot ce-ți dorești. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy World. Smart de la Dr. Hart.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 Au mai bună muzică. beautiful like, in the sky. Shine like, a Shine like a Europa FM. So mai bună muzică.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 On, we don't talk anymore We don't talk anymore, că tot îți spune Amir Vlad de Selena Gomez, uite, uh -huh. ea a cântat cu Charlie Puth, 8 și 23 de minute. Băi, te invidiezi da. că ți luat telefon nou și da. că ai spațiu pentru toate aplicațiile da. posibile și imposibile. Da. Eu de fiecare dată când îmi instalez o aplicație nou. trebuie să fac puțin spațiu. Da. Da. Îți telefon nou. Da, sau telefon nou, da. În sau vacanță, vacanță mi-am instalat aplicația de la Kaufland. Ofland. Am descoperit că dacă mă duc la cumpărături, cumpărăturile astea pot fi și altfel decât în mod tradițional. Adică îți faci... Adică știu, aplicația asta de magazin și te duci, dinainte care sunt prețurile cele mai bune. Băi, te ajută foarte mult. Până acum mergeam cu o hârtie în buzunar și de fiecare dată trebuia să reiau toate alea. Da. Am luat aia, am luat aia, am luat aia și mereu uitam câte ceva. Dar uite că de data asta poți să faci chestia asta direct pe telefon. E o aplicație pe care poți să o descarci fie în App Store, fie... Cum îi în Google Play și se și sincronizează Aha. toate chestiile astea între ele. Cauflând oferte și noutăți se numește. Oh. Dacă vrei să o cauți și să vezi despre ce e vorba. Da, Uite, stai, de exemplu, o eu, eu m-am descurcat-o pe iPhone, da. soția mea și-a descărcat-o pe tableta acasă. Ai mecheria, da, <laughs> Și mecheria e că poate să-ți modifice uh, lista în timp real. Nu știu, Bă, eu prieten, vreau soția o aplicație? Stai așa, eu vreau o aplicație da. care să-mi înlocuiască lista, hârtia clasică pe care întotdeauna o uit Cașa așa se întâmplă, îți faci lista pe blog notes și uh -huh. o uiți. Sau, e. dacă iei lista cu tine da. în magazin, după ce îți faci toate cumpărăturile, stai la coadă, și când ajungi acasă, ți se ieși ta, dar am uitat să spun că trebuia să iei și chestia cealaltă. Știi? Asta ziceam, Adică o, o listă spun? interactivă, dacă s-ar putea, Poate între membrii modifică. familiei. În timp real îți modifică lista aia și apar surprize da. pe lista ta, direct de acasă. Direct adică... de acasă, pac-pac. Yeah. Și vezi că lista e exact. ceva mare mare. Adică stai un pic, dacă o instalează și Ione și o instalez și eu, Da. ofland, puteți să facem lista și uh, de asta zic că am încurcat-o, deci îmi zice în timp real, umblă pe listă în timp real. Da, da, da. da. Yeah. Poți să stai faci ca vrei tu, dacă am descărcat -o. Dacă facem vreodată grătarul ăla de care vorbeai și... Ia uite, share shopping list. Deci asta e. Am încurcat-o. Share shopping list. Și am oferte, într-adevăr. Ia să vedem ce oferte... Timișorana, bere blondă, special offer, treabă, o grămadă, a, e pe, este pe categorii, pește, carne, legume, lactate, delicatese, a, deci intri pe astea și vezi aici care sunt ofertele. Uh -huh bună treabă. Și deci e că nici nu trebuie internet mobil, că dacă Stai ai, că -ai magazin, în magazin, deja ai, ai Wi-Fi și poți Aha. să te conectezi la rețeaua magazinului și ai rezolvat și problema asta. Stai că îmi dă distanța, ma am localizat și dist... îmi dă distanța până la cel mai apropiat magazin. 3,4 km până la cel mai apropiat. Și mai avem. Ia, care e cel mai la distanța cea mai mare? Ceva în Berlin? <rău> <rău> Dar pe bune, și ce <rău> cred că o să din toată chestia ha. de acolo? Cartea de bucate online. Rețete. ai vreo 1500 de rețete din aplicația mobilă Kaufland. Ce-ai făcut, mă? Îți dă Kaufland de peste tot, inclusiv din Varsovia, uite, 941 de kilometri. Mama, depinde unde vrei să te poziționezi. În Varșovia, m-aș duce, în Cracovia, rețete. Ciorbă de potroace, 60 de minute, zeamă de varză un litru, 3 aripi de curcan, 3 gâturi de curcan, oțelina în medie, morcov, ardei gras, ceapă, cartofle, uștean, pătrunjel... Mm. Domnul Luca, matale, consumați? Ciorpă de potroace, potroace sau? Nu-mi mulțumesc. Nu, Din când de Nu, frate? Eu nu prea beau. Hai că m închis. Da. Să lăsăm pe la la la... să se familiarizeze Concuresc cu, cu aplicația ca Kaufland oferte și noutăți Vă ajută practic să faceți Mușchi, altul porc. cumpărăturile. Pa, cu te deci păstăte! Candlelight. You and I I promise to share love life. But I must have been a fool Just me and you Don't talk the way we used to I just need Jessica Falker, Europa FM 8 și 31 de minute... Donald Trump e președinte sau nu e președinte? ca acum numai în sistemul ales. ăsta american, nu au președintele ales, fostul președinte și până la urmă cine e președinte în America în perioada asta? Este președintele Hillary are. Clinton sau cine? Nu mă, potoliți-vă. Potoliți e președinte ales și pe 20 ianuarie are loc în vestirea. A, că peste trei zile. Da, este de inauguration day, cum se spune ziua inaugurării noului mandat, nu inaugurarea lui Donald Trump. Că Donald Trump e o ființă fie, deși nu pare. Am înțeleg, nu, încerc să, să înțeleg care e sistemul pe după Asta care funcționează. Asta este Între alegeri și jurământ e o perioadă de câteva luni, deci noiembrie decembrie, mă rog, da, noiembrie, decembrie și ianuarie, o perioadă care se mai cheamă, în engleză, se cheamă de lame duck președinție. Adică ratașchiopă. Uh -huh. Adică e o perioadă de asta de interimat în care nici președintele, așa, așa. da, nu prea poate o să facă nimic. Ce se întâmplă dacă se întâmplă o nenorocire, nu știu, începe un conflict sau așa mai de. Cine decide în S -s... perioada asta? Prevederi constituționale speciale, da, președintele în funcție decide. Cred că eu în Iliescu că le mereu <laughs> pregătit să fac. Bine, deci fiți a... OK, deci pe 20 ianuarie are loc pe 20, nu? Da, are investirea. Are loc investirea lui Donald Trump. Sunt niște ceremonii, o să coste o grămadă de bani. Se dau, mă rog, costă. Toată ceremonia asta de inaugurare a mandatului prezidențial costă vreo 75 de milioane de dolari. Banii sunt obținuți. Din vânzare de bilete, se duc mulți oameni acolo cumpără bilete, am înțeles că se duc și de la noi, niște oameni care au cumpărat bilete și participă la inaugurare, nu de așa este. Da? da, deci cumperi bilet și te duci la inaugurare, îți faci poză cu mulțimea. Dacă plătești mult, mult, adică până la un milion de dolari, de... da, poți să stai chiar în sală cu președintele Trump în acea sală asta. și îți faci un selfie de la, de la distanță cu el. Ești tare, ai fost la inaugurare. Ia să vedem cât bani își fac selfie cu Donald Trump la inaugurare. Da. Altfel, în mod oficial și mă rog. potrivit regulilor, în mod oficial, tradițional, doar ambasadorii țărilor din Statele Unite, ambasadorii din Statele Unite, ale țărilor care au misiuni diplomatice în America, participă la ceremonie. Deci statele sunt reprezentate de ambasadori. Restul persoanelor sunt acolo... Pe persoană fie, fizică. Fie gură cască pe iarbă, pe mol, undeva, unde cele, probabil, 100 de mii de oameni care o să vină, fie alți oameni care au dat bani. Da? Uh -huh. Asta... Re... Bun. Și acum revenind. Donald Trump a dat un interviu la The Times și la Build, uh -huh. în care și-a expus viziunea despre lume și viață. Pare a fi interesant. Da, bă, eu m-am mirat că a dat la Times și Build... Cu viziunea despre lume și viață, că mă așteptam să fie intervievat de PIF. <laughs> adică, cred că era mai potrivit. În fine, da. a da, vorbit despre viitoarea politică externă a Statelor Unite. Sunt vești proaste pentru noi, europenii. A zis că Uniunea Europeană nu are niciun fel de semnificație, că e varză, că Germania. Conduce e tot? PRAF, da, și conduce tot, și că NATO e învechită și dezastruoasă. Așa am spus în, în urmă cu mult timp că NATO are probleme a zis Donald Trump. În primul rând că este învechită pentru că a fost concepută acum ani și ani. Noi trebuie să protejăm aceste țări, zice Trump, membre, da, țări membre, dar multe dintre ele nu plătesc ceea ce ar trebui. Nu există cât cinci țări care plătesc ceea ce ar trebui, a declarat Donald Trump. E adevărat că inițial NATO a fost concepută ca o alianță venită să apere statele membre de Uniunea Sovietică și, bun, deși Rusia zilelor noastre nu e nici pe departe cea mai pașnică țară, URSS-ul nu mai există. Și în ultimii ani, NATO a luptat mai mult împotriva organizațiilor teroriste, încercând să se adapteze la uh, prezent. Cât de eficient a fost alianța împotriva uh, ISIS și Al-Qaeda, e discutabil. Dar cum rămâne cu celelalte declarații referitoare la cât cotizează fiecare țară la bugetul alianței? Ce a aflat, Victor Marin? cele 28 de state care formează NATO trebuie să aloce armatei măcar 2% din produsul intern brut. Regula a fost stabilită în 2014 la summitul din țara Galilor. Conform informațiilor de pe site-ul NATO, doar 5 state, cu tot cu Statele Unite, respectă această regulă. Așa că, da, din acest punct de vedere, Donald Trump are dreptate. Raportat în euro, bugetul alianței a fost anul trecut de aproape 900 de miliarde și Statele Unite au contribuit cu aproape 2 treimi din această sumă. Marea Britanie, Franța și Germania au pus împreună încă 140 de miliarde, în vreme ce toate celelalte 24 de state membre au contribuit la o altă cu ceva mai mult de 100 de miliarde de euro. Statele europene care alocă măcar 2% din PIB armatei sunt Grecia, Marea Britanie, Estonia și Polonia. Ultimele două au graniță cu Rusia și au crescut cheltuielile militare de când a început războiul din Ucraina. Pe de altă parte, Donald Trump nu ia în calcul cât reprezintă cei 2% din PIB. Germania, de exemplu, a alocat în ultimii ani doar 1,2% armatei. Dar cum produsul intern brut al nemților e cel mai mare din UE, rezultă că armata germană a avut la dispoziție 36 de miliarde de euro. Ca termen de comparație, România a alocat armatei 1,4% din PIB, procentual vorbind, mai mult decât Germania, dar în termeni reali, armata română a avut la dispoziție 2,3 miliarde de euro, adică de 13 ori mai puțin decât alocă Germania. Ca să înțelegeți că procentele din PIB alocate a părării sunt un criteriu destul de discutabil, trebuie să știți că în clasamentele militare, armata germană ocupă locul 9 în lume. Grecia alocă 2,3% din PIB armatei, deci procentual vorbind, dublu față de Germania. Totuși, se află abia pe locul 28%. În teorie, și România ar urma să aloce armatei cel puțin 2% din PIB dar pentru asta trebuie să așteptăm bugetul pe 2017. Bun, deci, da, se verifică ce spune Trump și e un lucru cunoscut, nu toate țările membre dau 2% din PIB, România are plan să ajungă la 2% din produsul intern brut, dacă nu mă înșel în bugetul de anul ăsta sau cel târziu anul viitor. Dar, dar, trebuie precizat un lucru, o alianță nu este o închiriere de firmă de pază, nu e o închiriere de Mercenari. Adică nu. NATO a fost concepută ca o alianță uh, militară sub diviza unul pentru toți și toți pentru unul. Nu uh, dai un bani, dar stai în față. Asta este problema abordării lui Trump. Adică nu e atât de mercantil. Că dacă alianța ar fi pe bani, atunci am cumpăra mercenari. Am face alianță cu legiunea franceză. Da? Legiunea străină. Am cumpara niște servicii de la aia și cu BGS-ul. Le-am dat astora de la BGS, voie să-și cumpere tancuri și am face alianța cu BGS-ul pe treabă. bani. -am da? NATO da. e ceva mai mult. Asta este problema cu Trump, că privește foarte reducționist tot. O să vedem, o să urmeze vremuri, cred... Interesante, neplăcut de interesante pentru Estul Europei. Dar de ce zici neplăcut? Pentru că Trump este nu, nu vezi, am văzut. Da, Trump e deschis mă rog, ridicării sancțiunilor și înțelegerii cu Rusia peste capul europenilor, nu cred că dă doi bani pe Estul Europei și cred că nu e interesat deloc de Uniunea Europeană. Mă rog, nu o să fie grozav. Noi fără Uniunea Europeană și fără NATO, suntem prăjți. Nu suntem la fel, mă. Terminate. Vizitarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. <fie> Go of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and is bringing me out the dark The scars Și 42 de minute, Rolling in the Deep, am ascultat de la Europa FM, n-am prins hitul cu banii în minutele astea, semn că probabil mai durează, 100 de euro puteți câștiga și în această dimineață, să vă fie mai ușor cu facturile, dacă veți afla care este hitul cu banii, Auzi, Vlad, putem termina astăzi mai devreme cu 10-15 minute emisiunea? o să mă duc să prin rând la coadă, să-mi plătesc taxele și ah. înțeleg că e reducere cu 10%. Ai, venit pe terenul meu! Serios, nu e mare lucru, dar da. 10-15 minute înseamnă 2-3 persoane acolo. Dacă vrei, mergem, te duc de mânuță la tu în ce sector stai? În sectorul 1? 1, da. Da, la administrația financiară de la sectorul 1, da. ca să-ți iei parola și user-ul pentru ghișeul.ro. Și ca să-ți plătești frumos, dacă, uite, intru eu acum pe ghișo.ro, să-mi plătesc de acasă, din redacție, din metro, de unde vreau, ca da, să nu mai stau nu la coadă. Nu mai e niciun farmec, te duci acolo o dată, pe an te duci și ți încarci bateriile la... la... Nu mai pot Stând la coadă. Da, este într-adevăr, e perioadă de plată a taxelor și impozitelor locale și până pe 31 martie se de reducere de 10%, majoritatea orașelor mari s-au înrolat deja în sistemul de plată online, ghiseu.ro, mai rămas comune, sate care nu s-au înrolat în sistemul ăsta. Cu toate astea, se înghesuie lumea la coadă, uneori cozile sunt afară. Se duce lumea pe ger, pe viscol, pe frig, se stă la coadă ca să plătească acum, acum? ca să beneficieze de reducerea de 10%, ceea ce e idee bună. Eu e idee bună să-ți plătești taxele în general, și e o idee bună să-ți plătești taxele ca să beneficiezi de reducerea de 10%, dar oameni buni, înrolați-vă în relații nu chiar nu e nevoie să stați la coadă cu orele, adică cât timp pierzi, cât de puțin valoros e timpul tău ca să-l pierzi cu orele la coadă la distrație. nu mai extrație. vrei deloc să faci condiție fizică, să stai și tu în picioare, să mai afli, uite... Oamenii se duc de drag acolo, da, chiar nu, mai te pe 31 nu. nu se duc de drag martie, ei se duc din primele zile ale lui Ianuarie, tocmai cum? pentru că le e drag. Ia uite, nu. impozite să sume datorate. Vorba, să da, mai afli nu, mă, ce s-a întâmplat în de cartier. <laughs> Uite, vezi, de asta nu e bine. Ai de ce să fii discurs? înrolat la ghișeul ăla, da. cum îi zici tu, .ro Ia. și să afli toate astea așa, pe amenzi. nepusă masă? La amenzi am zero. Deci nu am de plătit amenzi, am de plătit taxe farmec. locale da? la așa, sectorul 1 și așa. Și, dar la mine, mediul rural, primăria aia nu e înrolată. Să vezi ce scandal, mă duc și le fac. Și... Să da. Păi de ce nu s-au înrolat în ghișeul .ro? Trebuie <laughs> să mă duc la ei la coadă? Da, gata, am rezolvat problema. Ai rezolvat, da? Deci asta e, se plătesc taxe și impozite locale, aveți două variante. Când ai plătit ultima oară? Stai puțin să termin. Plătiți în 3 minute cel mult de acasă, de la serviciu, pe internet, pe telefon, Noi la serviciu muncim, să știi, sau stăm pe Facebook, <laughs> nu ne permitem să stăm pentru chestii genul ăsta. Sau vă duceți și stați 3 ore la coadă. Când a fost ultima oară când ai fost la coadă ca să plătești impozitele? Nu, pentru impozite nu, nu mai stau la coadă pentru că le plătesc online. Ba, stai te Când am a fost stat, ultima ora. Nu mai știu, acum câțiva ani. Dar anul trecut am stat la coadă ca să dau o declarație la fisc. Erau niște reguli atunci că trebuia să declari că nu faci activități productive la sediu firmei. Da, nu știu da, cum. Da, da. Am stat la coadă, cred că 5 ore. Nu aveai, adică nu se putea face online, deși ar fi fost foarte simplu de făcut. Online. Da, nu aduc aminte momentul. Da. Și la două zile după ce ai statul la coadă s-a simplificat procedura. Da, da, guvernul Că nu mai e nevoie. Deci cât de prost să fii. Asta du e, e nu problema. Nevoie, știi? -o faci de aia simplificată deci aia, ce? eu m-am dus, bă, dacă a zis statul român că trebuie să dai declarație, bă, te duci și dai declarație. Sigur, e nasol, de ce să nu contează? Asta e viața, e un stat birocratic. Na, 5 ore am stat la coadă, am crezut că nebunesc, mă rog. Și n-ai aflat nimic? Și după... Da, da, am scris un reportaj de acolo, măcar. Am vorbit la radio și acum și altădată. Și după două zile a zis, guvernul nu mai e nevoie. <sighs> Frate. T'as devenu un mégalo, viens donc chatouiller mon égo. Allez, allez, allez, laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner. Quel amor je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Ale, ale O câștigați peste câteva minute în deșteptarea la Europa FM, dacă aflați care este hitul, hit cu bani și pe europafm.ro. Trebuie să intrați acolo, găsiți formularul pentru hitul cu bani și la final de săptămână ne luați încă 100 de euro. Da. Un pic de fact-checking. Acum l-am văzut pe președintele Camerei Deputaților, domnul Dragnea, care era foarte... S-a lăudat că a redus, mă rog, s-a votat o reducere a bugetului la Camera Deputaților cu vreo 20%, ce frumos, foarte bine, Ta, nu știu ce, bravo, bravo, felicitări, am zis, că ne zis, ia să vedem care e de fapt situația. Deci, e așa, Camera Deputaților și Senatul și-au votat bugetele. Și acestea, într-adevăr, sunt mai mici. E Bucă, domnule, foarte bune. Deputații au aprobat luni bugetul care va fi cu 17,9% mai mic față de cel de anul trecut, 245 de milioane de lei o să fie acum. Deci cu 17, 18% mm -hmm. ce mai tura tur Și Senatul și-a aprobat proiectul de buget, 121 de milioane de lei mai mic cu 7%. Bravo, domnule. Bravo, deci se confirmă că sunt mai mici. Cum s-au obținut reducerile astea? Credeți că s-au tăiat salariile parlamentarilor? Nu... Păi s-au tăiat beneficiile, chiriile, palea, Nu... Deplasările externe? Nu... Diminuarea bugetului de la cameră cu 18% are loc în contextul în care numărul deputaților a fost redus de la 412 la 312 deputații. Asta înseamnă o scădere de 25%. Deci pe cale naturală cum ar veni. Nu, da, pe cale legală. Deci numărul parlamentarilor a scăzut cu 25%, dar bugetul este mai mic numai cu 18%. Deci, de fapt, dacă judeci pe cap de parlamentar, pe cap de deputat... Bugetul a crescut. <laughs> da? Și la Senat cum e? La Senat, numărul senatorilor a scăzut de la 176 la 136, adică cu 22% e scăderea. Uh -huh. Senatul va avea un buget diminuat, însă cu numai 7%. Deci... A crescut la Senat, de fapt, bugetul mult mai mult. Asta e bine să verificăm întotdeauna ce spun politicienii, să fim sceptici. Auzi în Senat în perioada asta vreo nuntă, ceva la nivel, la cel mai înalt nivel, se mai preconizează? Sau... Te referi la domnul Tărician? Da, adică nu știm nu ce, ce are de gând mâncă. în mandatul ăsta, nu? Nu cunoaștem mâncă. <laughs> Buletinare are, permis autoare, hai mă că se descurcă. Mai expiră și altele.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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vorbim despre implicațiile debarcării generalului Coldea? Va continua lupta anti-corupție? Avem o problemă acum cu faptul că domnul Coldea și-ar fi petrecut un concediu cu domnul Ghiță în niște insule? Păi cum a putut să ajungă la 100 de milioane avere personală sub ochii SRI, domnul Ghiță? S-au prins că în natură totul este nu despre culoare politică, ci despre pradă și prădător. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM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 bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept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 să crezi. Generator curent Powerix 2500 de vaci rezervor 15 litri la doar 799,99 lei, cum și online pe www.practicr.ro. Ah Nu -mi e bine. Așa pățeți mere un perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. graveze.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 în celelalte regiuni, SOR vor fi posibile doar izolat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 5 și 4 grade. În capitală, vreme rece, cu cer acoperit, vântul va avea intensificări cu viteză de 45-50 de km pe oră și temporar va ninge slab. Maxima se va situa în jurul valorii de minus 2, minus 1 grad Celsius. Directorii de spitale pot fi oameni politici, senatul a respins ordonanța de urgență aprobată de guvernul Cioloș care le interzice managerilor de spitale să dețină funcții de conducere în partide sau firme. Documentul prevedea și că postul de manager al unui spital va fi obținut prin concurs de orice persoană specializată în management, fără a mai exista obligația de a fi medic primar sau profesor universitar. Inițiatorul proiectului, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, spera ca actul normativ să ducă la depolitizarea conducerii spitalelor și la eliminarea nepotismului. Cum proiectul nu este susținut de noul ministru al sănătății, documentul va merge la Camera Deputaților pentru vot final. 1,8 milioane de euro, atât valorează inelul cu diamante, recuperat de procurorii Diicot Ploiești de la George Ploscaru, principalul suspect al jafului comis la Paris în decembrie anul trecut. Bijuteria se află în custodia autorităților române și urmează să fie înapoiată proprietarului. George Ploscaru se află acum în arest preventiv. Diana Frâncu relatează. Curse apropiate a închetei au precizat că la George Ploscaru a ajuns cea mai scumpă dintre bijuteriile furate la finele anului trecut dintr-un butic de lux din Paris. Este evaluată la aproape 2 milioane de euro. Românul a încercat să vândă linelul pe piața neagră un sfert din prețul real, doar că cei doi cumpărători cu care s-a întâlnit într-un hotel din București au oferit mult prea puțin bani, astfel că tranzacția nu a mai avut loc. Acelea surse au precizat că în zilele următoare reprezentanții firmei de bijuterii de lux din Elveția sunt așteptați la Ploiești pentru a li se înmâna diamantul. George Proscaru a ajuns pe mâna polițiștilor români din cauza unei greșeli pe care un profesionist în materie nu ar fi făcut-o. Acesta s-a lăudat prietenilor că a dat o lovitură de maestru și că este în căutarea unui cumpărător cu bani dispus să plătească o avere pentru un diamant. Astfel, informația a ajuns la urechile autorităților de la Ploiești care au dispus interceptarea principalului suspect. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile. În cauză mai sunt cercetate alte șapte persoane, cetățeni străini, complice ai hoțului. În Prahova, ea află Europa FM. În plan extern, premierul britanic va susține astăzi un așteptat discurs pe tema ieșirii Regatului Unit din spațiul comunitar. Ziarul de Telegraph a obținut o copie și scrie că Theresa May va anunța ruperea completă a celor două părți. Este invocată ieșirea britanicilor din piața comună și din Uniunea Vamală, dar și restabilirea controlului asupra frontier lor, ce Discursul premierului britanic este unul extrem de așteptat. Theresa May ar putea prezenta cele 12 priorități ale mandatului său, printre care se numără ieșirea din piața comună și din Uniunea Vamală. Potrivit de Telegraf, șefa guvernului de la Londra ar urma să fie extrem de fermă. Nu urmărim o apartenență parțială la Uniunea Europeană, nu calitatea de membru asociat al Uniunii Europene sau orice altceva care să ne lase jumătate înăuntru, jumătate afară. Iată câteva fraze din discursul său obținute de publicația britanică. De menționat însă că notițele prezentate de jurnaliști nu conțin detalii explicite despre relația comercială pe care Marea Britanie o dorește cu Uniunea Europeană. Totuși, viziunea premierului britanic îi îngrijorează pe investitori, care au început deja să vorbească despre un hard Brexit. Lira Sterlină s-a prăbușit ieri pe piețele internaționale, în contextul discursului pe care urmează să-l susțină Theresa May. Transnistria este tema de discuție de astăzi între președinții rus și cel moldoven Vladimir Putin și Igor Dodon. Liderul de la Chișinău se află într-o vizită oficială la Moscova, prima de la preluarea mandatului. Dodon și Putin urmează să discute și despre situația actuală a cooperării bilaterale în domeniile economic, comercial și cultural. Președintele moldoven anunța recent că intenționează să discute despre reluarea exporturilor de bunuri moldovenești pe piața rusă și problema muncitorilor imigranți în Rusia. Potrivit unor estimări, aproape 500 de moldoveni de moldoveni muncesc în Federația Rusă. În campania electorală, Igor Todon a pledat pentru o îmbunătățire a relațiilor dintre Chișinău și Moscova, în schimb a sugerat că ar putea organiza un referendum asupra unei retrageri a Republicii Moldova din acordurile cu Uniunea Europeană. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, după Simona Haleb, și Monica Niculescu a fost eliminată din runda inaugurală a Open-ului Australiei. Învinsă sâmbătă în finala de la Hobart de o adversară din afara top 100, ea a suferit la Melbourne o nouă înfrâncere surprinzătoare în fața rusoaicei de mai 18 ani, Ana Blinkova, numărul 189 de WTA. Scorul a fost 6-2, 4-6, 6-4, iar meciul a durat 2 ore și 17 minute. De menționat că în ultimele două game ale setului decisiv, Monica Niculescu nu a câștigat nici niciun punct și Ana Bogdan a părăsit din primul tur competiția de Grand Slam, venită din calificări, a fost învinsă tot de Orusoica însă o jucătoare consacrată, Elena Vesnina, scor 7-5-6-2 amintim din șase români centru, al doilea al oprumului Australiei s-au calificat doar Irina Begu și Sorana Cârstea Luca, mulțumim pentru știrile din sport am trecut de ora 9, avem hit cu bani 100 de euro puteți câștiga peste câteva minute dacă știți care este hitul cu bani arena lui Cătălin Tolontan de asemenea peste câteva minute în eu vreau să vă spun So I'm reaching baby out when I'm lonely in the crowd on the sides gets too loud I'll be crashing on some couch I just wanna feel, I just wanna dream. Yeah, so for another round and throw it back. Să spunem din nou bună dimineața ca între prietenei aici în deșteptarea la Europa FM, unul din prietenii noștri Cătălin Tolontan, bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! L-am văzut pe Cătălin interesat de agricultură mai devreme. Era interesat de uh, îngreșămintele naturale despre care am vorbit noi la da. Republica Fantastică România. De ce vorbești da. așa? Foarte interesant. Da, nu, serios. Da. Ce? Nu era Târgu Jiu confiscară în 2011 o mie de pliculețe de etnobotanice? Da. Unele dintre ele calificate ca droguri de mare risc? și le puseram în vânzare prin fisc, prin oh, magazinele fiscului că... ulterior și costau 25 că... de bani pliculeț. Ce, Ce da? căsă chiar plăcea mai mult, special gold sau uh, nu știu, Pixi, get high? si get high, hell, Jeffrey, Hiba. <laughs> da. da. Unde deci, cum venea eu de dimineață spre <laughs> <S -a luat laughs> Europa FM? Așa. E cam răcit. Mie mi se pare că <laughs> ai luat alt... no, no, no. altă concoctă no. de ierburi. Mă întâlnesc cu doi agenții anaf pe stradă. Să-l abuzești pe acolo, pe la polizu. Și zice, ce faceți? Ce faceți? Bine, investigațiile mai merg, spun ei. Merg, zice. Merg. Cât poți să merg? Aha, și le mai fac. Le fac, da. da. da. Ia luați un urofen, răceala și gripa aici. mi-a dat -o un pliculeț. Eu am văzut că nu e pastilă. am zis, că cine știe, poate așa e mai nou. Deci pe... prima dată că l-am auzit. Da. Pe tolua asta trebuie arhivată clar da. și dat. Ce zici, da, da. Mai Ia un urofen, răceala și gripe. Ce mai faceți? El cam în dubiu dacă mai merită să mai faci investigații în ziua de azi sau nu. <laughs> Ce luați două? Două doze de șoc ca să treacă cela din prima. Am mai luat un orofan. După aceea, omul s-a întins la vorbă cu mine, că a văzut că. și zice, cu amnistia, cum credeți că eu zic? Împotrivă, total împotrivă amnistia. Zice, da? Nu, aspirină, nu vreți să luați, totuși au scos din altă, altă geantă de la ANAF și o aspirină, din aia, gold. Aspirină, gold nu știam că există, dar am luat-o. Luat special gold. Special Așa gold. încât atunci când am plecat de acasă, eram împotriva amnistiei total și hotărât să continuăm investigațiile, când am ajuns aici în studio, deja nu mai stat de hotărât. Nici împotriva amnistiei și nici pro-investigațiile uh, jurnalistice. Le-au făcut cu 50 de bani, practic. 50 de bani, practic, da. Vă dați seama, nici nu le-au le casat. Mi-au da. dat din la casate, probabil. Da, da, da. Da. da. Uh, există în spațiu public această temă legată de amnistie și de grațiere și ea a n-a apărut pentru că niște nebuni, cum suntem noi, pur și simplu vehiculăm uh, un monstru ca să speriem poporul. Și pentru că ministrul justiției, la prima declarație pe care a făcut-o după ce a fost numit, a spus că, după părerea uh, dânsului, și amnistia și Grațierea sunt de bun augur. Am citat exact din, uh, din ministru. Acum. În fiecare zi de marți, când ajung aici în studio, mă cert și cu Vlad și cu George și cu rap, uh, uh, suportele Rapidului și cu Moise indirect, încercând să construim împreună, când ne duce pe noi capul, aceste... Punți comune, un numitor comun în legătură cu toți oamenii din țara, asta e indiferent că sunt PSD și când am scris că PSD a meritat să câștige alegerile și dreapta a meritat să le piardă, a fost îngrozitor. La mine pe blog era ceva, eram uh, ultimul uh, jurnalist în viață. Uh, e, toate lucrurile astea și nu cele pe care le spunem noi, ci cele pe care le simt oamenii, după părerea mea în cazul în care chiar vor merge înainte cu ceea ce a anunțat uh, Ministrul Justiției cu grațierea și cu amnistia, cu proiectele, respectiv cu votarea în Parlament sau, și mai rău, cu asumarea directă către a acestei uh, aceste hotărâri de guvern, vor produce în societatea românească o fractură aproape fără precedent. Nu, acum nu vreau să spun istorică, dar cu siguranță uh, fără precedent în ultima, ultima perioadă. Eu și că... și reparabilă? Pe parcursul vieții noastre, cred că da. Adică, bun, eu sunt un pic amrăcit, nu știm care e speranța de viață. Și, dar de, deși ar trebui să mă, mă simt mai bine, sincer, m-am înviorat așa după întâlnirea cu la și cu Gold. Dar, dar cred că da, cred că e reparabil. Adică, oricum va fi greu de reparat la generația noastră, care este deja o generație de 40+, plus, 50+, plus care nu mai are timp nu mai... Adică ne vom certa de rău că nu știu dacă mai avem timp să ne împăcăm Până da. la sfârșitul vieții Dar vrei ce crezi, ca o fapt? paranteză Să explicăm ce înseamnă amnistie Și ce înseamnă grațiere Că Sigur. sunt niște diferențe Sigur. aici Sigur. Grațierea înseamnă așa Rezumat la maximum Scoaterea din închisoare asta. Înseamnă grațirea este în deobște un atribut al președintelui. Este un act de clemență care se face individual. Există și grațieri colective în sensul în care sunt scoși din închisoare anumiți infractori, dar consecințele juridice rămân aceleași. Da. Adică cea, scuză acea rezervă de compasiune, cum o nume juriști, pe care societatea și-o și -o păstrează pentru cazurile cu adevărat delicate și ca să mai înmoaie din prima normală și legitimă a legii. Da, adică îl scoți din închisoare, încă o dată, rezumat, da? îl scoți din închisoare, dar el rămâne cu cazier, dacă are de plătit banii înapoi la, la, de la care a furat la stat, la societate, trebuie să-i plătească, dacă are exact. interdicție de exercitarea unor drepturi, rămâne cu ele. Practic doar îl scoți din închisoare. Exact. E un gest de clemență, bă, exact. nu-l nu mai priveze libertate. Amnistia înseamnă, de fapt, ștergerea cu buretele a unei Infracțiuni, unei categorii de infracțiuni. Adică, stimați-ascultător, și... ceea ce spune Vlad, scuză-mă, Vlad, este că, de fapt, ele sunt ca și gravitate socială, ca și ca efecte, invers decât cum sună. Da. Amnistia e mult mai gravă da. ca efect. Amnistia înseamnă așa. Da, e amnistie pentru pedepse fără violență, să zicem, între 1 și 5 ani. Asta, în, încă o dată, rezumat, da? Sau, de data asta, extrapolat. Practic, toți cei care au luat condamnări între 1 și 5 ani, indiferent pentru ce, dacă nu e cu violență, nu mai au cazier, anchetele în cazul lor, procesele în cazul lor, dacă sunt acuzați, încetează dosarele de drept. încetează. dosarele sunt clasate, faptele nedescoperite nu are nicio importanță dacă vor mai fi descoperite, ele sunt iertate, exact. nici nu vor mai fi descoperite, că nimeni adică nu le mai Adică dacă peste 10 ani îl prins pe unul că a comis o infracțiune care e inclusă în amnistie, asta nu ai ce să-i faci. Pentru că nu mai e infracțiune, din punct da de vedere exact. Dacă are de dat banii înapoi, i s-a confiscat... Averea sau i s-au confiscat uh, beneficiile unui act de corupție, să zicem, nu mai trebuie să dea banii înapoi. Și asta se face pentru categorii cât de largi vor fi ele. Mii de vor fi oameni, definite prin lege. Zeci de mii de Sigur. infractori. De, sau sau pentru fi? infracțiuni care uh, nu par grave, să zicem, sau par grave, nu știu cum e abuzul, din, abuzul în serviciu. Da. Pe abuz în serviciu au fost condamnați cei mai mulți dintre demnitarii din România din ultimii trei ani. Da. Cei mai mulți sunt și pe abuz în serviciu. Unii au adăugate și alte infracțiuni, dar alții, alții doar pe abuz în serviciu. Da. Deci aici principiul este urma scapă turma. Se dă o amnistie în care, din care ies spălați uh, niște mii de infractori și printre ea se strecoară și câțiva politicieni Uh, pentru care, de fapt, se face amnistia. Câțiva și? sau poate mai mulți. Okay. Și toți cei care au făcut lucruri și care nu mai contează dacă au făcut lucruri pentru că e ca și cum am începe toți viața din perspectiva acestor infracțiuni, ca să fie da. clar, să fim corecți acestor infracțiuni de la zero. Da. Bun, încă două lucruri. Știu că de fiecare mă provoci și ajungem la asta. E rubrica ta și ajung să vorbesc eu. Stai liniștit că tu n-ai luat golden. Să <laughs> că la, lucruri... te -o la Cătălin toată lumea dă explicații. Da. Bun, un lucru să mai spunem. Care este trucul cu ordonanța de urgență? Pentru că se discută acum. Aparent există informații că actuala majoritate, că actuala putere, să spunem, ar fi ar fi tentată să dea amnistia asta printr-o ordonanță de urgență. Asta se poate face, deci amnistia se poate face prin lege în urma unor dezbateri parlamentare care e calea democratică, să nu ne amăgim. Asta e, ai majoritate parlamentară, ți-asumi, faci asta în parlament. Lege care poate fi contestată la Curtea Constituțională, care poate fi refuzată la promulgare, adică există niște căi de atac. În urmă se, se creează o dezbatere și putem vorbi despre asta. Ordonanța de urgență, însă, dacă este dată de guvern, în primul rând că e total nedemocratic. Nu are loc nicio dezbatere. Guvernul dă un decret și deschide porțile închisorilor. Asta este. 2. Ordonanța de urgență nu poate fi contestată la Curtea Constituțională. Ea intră în vigoare instantaneu, imediat. Nu poate fi contestată decât de avocatul poporului, care să ne arămitim e domnul Ciorbea, și care nu a contestat multe alte ordonanțe de urgență suspecte de-a lungul uh, anilor. Deci, dacă guvernul face asta, e nevoie de semnătura practic a doi miniștri, a Ministrului Justiției și a Prim-Ministrului, își asumă deschiderea pușcărilor, ștergerea cazierelor, încetarea nenumărate procese și anchete și cu asta basta rău e făcut că exact. nu mai poate fi exact oprit. Și ceea ce vreau să adaug la ceea ce spune Vlad este pentru că noi vorbim toate lucrurile astea acum, pentru că există o declarație fermă a Ministrului Justiției care a numit de bun augur, adică binevenită, practic. Da. a spus că ar fi o măsură, conform limbii române, de bun augur înseamnă că ar fi o măsură binevenită, o măsură utilă social. La asta a vrut să se refere. Da. E, bun, aici avem deocamdată slavă domnului părerii împărțite în raport cu actuala putere de la București. Eu am luat un caz concret. Noi, la Gazeasportul, am luat cazul concret al lui Florin Secureanu. Bine cunoscutul deja, sunt, suntem la al 30-lea episod. Astăzi, fost manager de la Malac, s-a aflat la doua arestare de 30 de zile, așa judecătorii în ultima instanță, două, două instanțe, care, dacă faptele intră la abuz în serviciu, și abuz în serviciu, pentru că aici clar, el e țintit foarte mult pentru această amnistie, va fi amnistiat, practic nu mai contează nimic din ce a făcut pe abuz în serviciu. Vorbesc acum Florin Securan. Dacă se socotește abuz în serviciu faptul că, de pildă, el a dat niște contracte de milioane sau zeci de milioane cumulate pur și simplu, fără niciun fel de criteriu sau fără licitație, asta va fi șters inclusiv ce n-a descoperit de asta, ce n-a descoperit noi, până acum despre Florin Secureanu nu mai contează dacă e pe, pe zona de abuz de serviciu sau pe altă zonă uh, circumscris uh, uh, amnistii. Da. Bun. Lucrurile, și nu e vorba doar despre el, noi scriem astăzi că există mărturie la DNA în acest moment a unui om de la Malaxa care a adus 1000 de lei, e adevărat foarte puțin, păi era o rată măruntă uh, în lizicul intelectual uh, și academic al domnului Secureanu, către un general de brigadă de la uh, SRI, de la Academia uh, Serie, vorba de Constantin Onișor, celebru general de brigadă, uh, pe vremea când Secureanu făcea doctoratul la Academia SRI. În decembrie, după ce ne am dezvolt cazul Secureanu și prezența lui ca doctorant la Academia SRI, brusc de pe site, nu avem explicații de ce, încă nu ne-au răspuns și de la SRI, dar sperăm să ne răspundă cu informație publică până la urmă, Atât Secureanu, atât Florin Secureanu, cât și Constantin Onuișor au dispărut cu tot. Da. Deci nu mai sunt pe săi, nu mai sunt în analele uh, Academiei Seriei. unul nu mai coordonează doctorate, celălalt nu-și mai dă doctoratul acolo. E, are asta vreo legătură cu ceea ce am aflat noi, că afla și DNA? Și anume că acolo există un alt tip de relație? Unde intre povestea asta ca să ne întoarcem la amnistie? Intră la un abuz în serviciu al omului care coordona doctoratul, că nu e vorba doar de bani. Poate nu dovedești că a luat bani, poate dovedești doar că i-a scris referatele pe mail, așa cum sunt în, în momentul ăsta. Există mail-uri care arată că de fapt referatele veneau nu de la elev la profesor, ci de la profesor la elev. Sigur că este explicație, am vorbit cu toate părțile, omul explică de ce a făcut chestia asta. E, unde se încadrează toată această uh, poveste? Că nu poți de fiecare dată să faci flagrant, nu te întorci cu 5 da. ani în urmă sau cu 3 ani sau cu doi ani sau cu un an în urmă ca să faci, să faci flagrant. Da. De asta mi se pare importantă uh, povestea cu amnistia, pentru că, încă o dată, ea, din punctul meu de vedere, al, al, ar evapora toate eforturile normale, logice, pe care le facem pentru a ne dovedi că putem să facem lucruri împreună. Că putem fi cetățenii aceleași țări care, muncind împreună, putem determina sistemul să lucreze mai bine pentru noi, în interesul nostru și, evident, în interesul țării, până la urmă. Da. Deci, încă o dată, amnistia nu este un act de clemență în situația dată, grațierea ar fi, amnistia nu este un nu, act evident. de clemență, amnistia în această situație, în situația în care se află România, este un act premeditat de complicitate cu infractorii, de ștergerea cazierelor, de anularea infracțiunilor, pentru care foarte mulți oameni politici sunt urmăriți în momentul ăsta de justiție. Sigur, și el nu are niciun fel de logică, pentru că tot discursul din ultimele săptămâni este, justiția din România este praf, ca să fiu neacademic acum, da? Uh, ea nu poate stabili vinov, na a, -a stabilit vinovății în mod real, au fost influențe și așa mai departe. Bun, fiecare, eu nu cred în această teorie la acest nivel, în niciun caz, sigur că au fost erori și sunt erori în toate, și în justiția noastră care e departe de a fi o justiție perfectă. Uh, justiție care are mult de lucru în privința integrității. Bun, da, asta e teoria. Păi da, da, amnistia, așa cum explica, vă explica mai devreme Vlad, stimați Ascultători nu se referă la ce s-a întâmplat deja în instanță. Se referă la toate faptele, inclusiv la cele care nu au fost descoperite. Adică lăsați măcar faptele care nu au fost judecate deocamdată, pentru că ce a fost judecat și închis, acolo acționează grațierea. Dar lăsați faptele celelalte care nu au fost judecate de justiția asta imperfectă să poate fi judecate de o justiție peste un an, doi, trei, mai bună decât cea de acum. Da. Bun, o să vedem ce se întâmplă. Mulțumim foarte mult Cătălin Tolontan, Grija mare când nu mai lua pliculețe de la fisc. Da, exact. <laughs> mai am două plicuri de biba, dacă le vrei. Asta, să nu se înghesui oamenii, Era o glumă. Deci, da. la, la buzești acolo, vă rog frumos. <laughs> nu vă duceți. <laughs>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 conține o doză mare de calciu bogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calci din. Pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sepchids Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sepchids acadele pentru tuse.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 cerrado está mi corazón la quiero por, por ti la quiero por ti aquí yo ahora te escribí que se se que te quiero tanto cerrado está mi corazón la quiero por ti la quiero por ti fue dos Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente a mi manera de pelucado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado de una cartica que, que yo guardo no te olvido sí, y sueño que te quiero tanto se rompe mi corazón por ti, que no por ti, aquí guardo te que se que te quiero tanto, que se está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo donde te viví, que no la favorita la que canta la zona se mueve su cadera como un barco en la sola. tiene los pies del como un millogador, y su largo un sol que te ampera. Le gusta que le digan que la niña la Lola. le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la sola Le gusta barranquilla, le gusta Barcelona Lléva, llévame en tu bicicleta, Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la arenosa Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en sancheta, que se que no me muestras en taidona, después no querráis pa Barcelona. A mi manera descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cártica que yo guardo donde te describí. Este sueño es que te quiero tanto, que cerró mi corazón. Por ti la por ti te te tanto que mi corazón que no por ti por ti llévame tu bicicleta o llévame llévame tu bicicleta que siempre que no me muestras esas pues no querráis en cabas llévame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 It was sticky and cool Maybe I should have called you first But I was dying to get it to you I was dreaming while I drove The long street all ahead I'm uh on. -huh. yeah Could taste your sweet kisses Your arms open wide This dream for you was just What in this world Keeps us from falling apart No matter where I go I hear the beating Of our one heart I think about you When the night is cold And dark uh -huh. Yeah No one can move me the way What did you do. Is your arms open wide This fever for you is just hurting <laughs> Stalinghion, poate că nu era bine să spun uite că m-a luat gura pe dinainte, dar ăsta era hit cu bani. Dacă știți care e hitul cu bani, puteți câștiga 100 de euro la Europa FM. Mai aveți 6 minute la dispoziție să trimiteți SMS la 1769 cu textul hit cu bani, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Haideți, pe ultima 100 de metri. Da. Zaf, trist cu 100 de euro. De nu ce? Te pricep să faci bani. Dar cum aș putea să fac bandă ca ea zi. Vreo idee de face Iar da. idee de afaceri. O idee de afacere, da. Inspirată de o declarație de avere astăzi. Declarația de avere a fostului președinte PNL, Alina Gorghiu. Doamna Gorghiu, senator. Acum a obținut în urma bătezului băiețelului ei, NOA. NOA? NOA. Noa. E. Da, așa. Un potop de bani. 140.000 de lei și 102.000 euro. Adică aproximativ 133.000 de euro dintr-un botez. Ușor, stai, păi, ăștia bani... Deci iată un copil La nivelul a... meu eu am făcut 80.000 de, de euro la botez. Da. Uite, Luca a făcut și da. el, 90 da. la fiecare din băieți. Da. 90.000 de, de exact. euro. Ciprian, o, care are gemeni. Ciprian, da, Ciprian, ce să mai vorbim, a făcut jumătate de milion așa, pac, pac. Auzi, la gemeni, la Ciprian, deci dai de două ori când... Adică <laughs> pentru gemeni e dublu... E dublu la costuri lui. Deci asta e, 133.000 de euro Zice doamna Gorgiu, Că a făcut din botezul băiețelului nou Un copil, deci, care a făcut dintr-un botez Mai mult decât copilul minune Orice s-ar zice a, Nu a m -a dat... băga la comparațiile astea Deci doamna Gorghiu a dat în septembrie O petrecere la Palatul Bragadiru Pentru botezul copilului A invitat acolo 200 de persoane deci rezultă... Era frică, ar fi făcut pe stadionul Național, Nu mai mulți. Stai mă, rezultă, ca să strângi 133.000 de euro, cum ai declarat în declarația de AFR, scuzați repetiția, fiecare invitat a dat peste 600 de euro. Fiecare. Dar fiecare, adică nu de familie, adică cum ar fi... Merg eu cu tine și zice mai, că suntem împreună și da. dăm este... și noi Cât e mă tacămul? 200 de lei Hai, dăm 100 de euro de Trebuie să scazi mai întâi darul de la nași care e 56 de mii de euro <laughs> Și pe urmă facem la corect Așa, se... Așa e darul de la Naș 50 de mii de euro? Păi și dau Dar mai bea. mult Vici copil, așa. stai că eu trebuie să botez da. Băi, de, te, treci, te treci cu și ca... Mai dați 30.000 de euro. Asta zic ce îmi. ai făcut? Așa, pentru... Ias... Pentru tine 30.000 de, de euro sunt nimic. Hai că mă mai operez de ceva. <laughs> da. Să știți că nu e primul caz de parlamentar <laughs> care a făcut bani din botez. Da, pentru că nu e ușor să fii copil de parlamentar și atunci toate astea vin cu beneficii. Cumva. În declarația de avere din 2014, fostul deputat social-democrat Cristian Riza acum căutat de justiție, dacă nu vine amnistia, scria că a obținut abotezul copilului 91.000 de euro. Vezi? O nimica toată. Un an mai târziu, la tăierea de moți, a zis că a primit 42.000 de euro. Deci, într-un an de la copil, a făcut din copil 133.000 de euro. Vezi? asta e suma, 133.000. De de da. Trebuie doar să fii parlamentar. Da, nu contează culoarea politică aici. Băi, da. vezi, cu, dacă dăm știrea asta, asigur crește natalitatea. Lumea se o să prindă. Mă, un copil, chem 2-300 de invitați, dau fiecare câte 600-1000 de euro de cap și te-ai scos. La 3 copii ajungi milionar. Nu, așa e simplu, nu? Nu vezi Pui, că Luca, Luca a plecat deja. Nu, da, aceștia sunt oameni cinstiți, adică așa se face. Adică doar nu nu putem suspecta că doamna Gorghiu, domnul Rizea, restul politicienilor care fac botezuri la Palatul Bragadiru cu 200 de invitații ar, ar folosi botezul nu, doamne, propriului ori. copil ca să ascundă niște bani făcuți din altceva. -are nu are gândit nici măcar o secundă nu la există. chestia asta. Sunt toți oameni cinstiți, da. Bravo! Nu merge bine emoțional, am sufletul din de extraveral. Noi tot ne vedem de patru facem schimb de prea multe Părere Răbdarea mi-am pierdut-o pe Așa am eu la toamne, multe milioane De inimoane. Așa și ce dacă stau la gloată. -o, o să nici și o să și Ceva nu-i bine, nici profesional Am multe locuri cuale prin dus Iar anine, sigur mai apare ceva nu mai contează, eu sunt bine și-așa Prieteni mei știu asta deja Că avem milioane de ghinioane Ajută-mi, Așa și ce dacă stau la toare Pentru fericire o viață întreagă. O să stau la reț și pentru tine Și-o să stau și ție Așa, așa, așa Asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, cei din Arizona și cei din Barcelona. Au probleme cu gramara, toți din Orarea, și cei din să se iar paharul, să se nu-i mai simță marul Orice ar fi Spun așa și Așa și ce dacă stau la coală Pentru fericire o viață întreagă O să stau la rând și pentru tine Și o să-ți dau și ție Așa și ce dacă stau la coală Pentru fericire o viață -ntreagă. 9.45 9 și 45 de minute ca să mai scap de factorii. Ai două variante în ziua de astăzi zior ca stii cu bani si e 100 de euro si mai rezolv din probleme. Ori îți botez copilul, dacă ai ce boteza și mai faci 133.000 de euro. Auzi nu putem să împrumutăm copil de botezat în cazul ăsta? Eu îți face un facem un business cu copii de împrumutat pentru botez. Na, n-are cum să strice dacă îl boteze mai multe ori. Băi, ce idee ți-a venit? pe bune, deci strică dacă îl boteze mai multe ori. Nu cum nu cred că strică. Da, deci faci un copil comunității. Da. Și a ajuns toată comunitatea da. în felul ăsta. Și îl botez îl de, de la familie al alta, al botez de mai multe ori, care e problema? Devine chiar mai, <laughs> nu? Adică ce? Uitați azi înțeleg că apropo de boteza și de așa, înțeleg că e Sfântul Anton astăzi. Să le spune la mulți în celor care poartă numele Anton și Antoniei. Evident trebuie să i spunem la mulți ani. Da. Asta ți e plăcerea asta. <laughs> Emanuel este din Timișoara. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine venit Emanuel. Ce faci? Bine, v am găsit. Bine, pe la muncă. Pe la muncă. Ia zine. Uh, Te-a ales calculatorul. Ai putea să câștigi 100 de euro dacă știi care i hitul cu bani din combinația asta. Uh, Celindion, I draw all night. I draw all night, Celindion. Bravo! Ai 100 de euro. Ai scăpat <laughs> de botez. -ai scris <laughs> da, da. Faci numai 100 de euro. Mai Bravo. trebuie să fac unul. Poftim? Mai trebuie să faci unul? Dar da, mai trebuie să fac unul. Cât bani ai strâns la primul botez? Voi să ne spui? A, nu, zic, să fac unul, că nu am trebuit. A, n-ai unul. Nu, unu. nu știi să faci afaceri atunci. Nu-i nimic niciodată nu e prea târziu să intri în afaceri de genul ăsta. Bravo, Emanuel din Timișoara a luat 100 de euro. În Europa Express următorul hit cu bani, așa că rămâneți pe aproape. Banii sunt la Ciprian Dinu după ora 10. You said that nothing here has changed Let's rewind, we'll be fine You forgave me, City și Carrie Mendita Imagination 9 și 50 de minute wow. au început să apară urările de la mulți ani că tot e Sfântul Anton și cererile de, bă, de bani la hitul cu bani uh -huh. toate cererile vă rog frumos la Ciprian dinu cerere scrisă după ora 10 în Europa Express, el are hitul cu bani da, am ceva am, pur la și am la sfârșit cirașa de pe tort, am ceva atât de rar, sunetele lui Petreanu Nați ați auzit așa ceva, este genial, am găsit o chestie formidabilă, fiți atenți Știți ce e un colibri? colibri nu pasărea. Adică pasărea colibrii, dar păi, nu o formație. Colibri. Nu mai există. Nu. se Păsăr... discuri acasă. Numai păsărica <laughs> <laughs> colibri Este Am o pasăre de, foarte mică. În da, da. Are... Sunt păsările alea frumoase. au între... De obicei, cam 10 cm, uh -huh. Așa, dau din alib de 50 de ori pe secundă. Sunt niște păsări spectaculoase. Poți și cu 15 metri pe secundă, Fac un... au un sunet uh, cu totul aparte. Asta e, fie zaf când zfore, zaf când dorme sau colibriul în zbor <laughs> Așa face Asta ai să că e țânțar, nu e colibri Deci e aproape ca un bondar mai mare Așa fac eu când zforei? Mult mai mare <laughs> Ca un bondar <laughs> mult mai mare Dar ce am astăzi Un colibri care doarme și sforă Pe cuvântul meu de onoare Colegii de la BBC au filmat au folosit filmarea unui cercetător peruvian care a găsit un colibri care sforea. Dormea și sforaea. scientist in Peru captured this escaping from the tiny body of a sleeping hummingbird. Ăsta e, e un care sforă ea? A high pitched but unmistakable snore. Hummingbirds are loved for their beauty and speed. But this one was behaving a little bit like a human. The Auzi? perfect cute response trigger. Și ce nu înțeleg eu? Da, zi. De tare e. Ce da. nu înțeleg eu e că atunci când m-a surprins pe mine sforăind, mă, știe toată lumea. Nu cred că e cineva în țara asta care să nu știe cum sforă eu. Știi? Dacă îmi sforă e colibriul... <laughs> E cel mai drăguț colibriu! Deci cum o să fii colibri și să sfărăi, măi? Cel mai mic colibri cântărește 2 grame jumătate. Cam cât mine când mai văzut-o sfărăind. 2 grame și jumătate, e cât o monedă. Vă imaginați? Deci o pasăre atât de mică, mai să dorme și să-ți sfărăie, Să ai ceva în buzunar de mic. Mai de o dată pe colibri cum sfărăie. Care? Cel care sfore. Da. Ce drăguț! scientist Peru. Capture this, <laughs> escaping from the tiny body of a sleeping hummingbird. <laughs> Hai mă să fiți de Exact la fel ca mine. Dar, mă rog, noi avem campion la sfărait prin radio. Poți să, să vorbim despre un eventual clasament cu altă ocazie. Ne oprim aici? Da. Vine Dinu, are hitul cu bani, practic mai chitat niște facturi cu ocazia asta. Și nu numai, și cea mai bună muzică. Între timp avem știrile Europa FM. Peste 6 minute, Ioana Brusul, capitanul. mai bine. Toate bune. Vizitarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Mie mi se pare că circul este o metodă de divertisment foarte primitivă și ar putea foarte bine să dispară. România să... fiind altfel o țară foarte avansată, lipsită de plăceri de astea primitive. România în direct, cu Moise Guran. De luni până joi, la unu și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de